Klockan är sex och det här är Ekot Hallå där och Hallå hjärtligt där. välkomna Ja, välkomna till vår lilla podcast här som vanligt I all enkelhet Ja, precis På affeochmousse.wordpress.com Fast det visste ni får den redan för ni lyssnar Det var en rekord i att säga den frasen snabbt känner jag Tack Bra jobbat Då kör vi igång dagens fantastiska avsnitt av Affes och Muses podcast Det är precis exakt det vi gör Och var sitter vi för någonstans idag? Det är fan en bra fråga, jag vet inte eh, Jo, det vet jag såklart eftersom att jag finns närvarande här eh, Vi sitter på Östersjöhallen I en eh, skön soffa Det är ganska kallt, det luktar svett Men fan, det är nice här ändå Soffor och svett, det är det, det, det är, är det. en bra kombination kan, kan det vara ja. så att jag legat någon svett i trettonåringen i den här soffan och bara rullat runt som en hund i en matta? Möjligtvis. möjligtvis. Möj möjligtvis, men, möjligtvis. men ändå den här fantastiska idrottssal som ligger här, vad ska man säga? Lite, ja, må, lite bort från centrum. Mm, sådär, lite, lite, lite, lite. lite för långt bort från centrum, kanske. Lite, ja. Den ligger utanför men Yeah. Eh, vet du vad vi ska göra? Jo, vi ska lova oss själva nu Och alla de yeah. som lyssnar, alla yes. ni fyra av er eh, Att i sån någon <laughs> mm. gång så ska vi sitta ute på Stakholmen Det ska vi, de, eh, det lovar vi hör nu Det lovar vi här, och vi här och nu, nu ska vi fan genomföra yes. det här eh, det ska vi. Och för att förtydliga detta så är då Stakholmen Den här lilla ön som ligger utanför eh, Östersjalen Precis eh, Vapenbröder spelade in eh, sin film till... Eh, SR-grejen, vet när de medverkar i den här tävlingen? Ja, just det, just, just det? Det. Eh, Jag tror jag såg det. Ja, för då sprang man om, omkring sen. på ön. Och, och så ah, jo, men det har jag något minne av, faktiskt. Mm. Och och av den här hallen framförallt, vilka minnen man har ifrån. Ja, det, det är, är, är skolturneringar, fotboll det är det handboll och handboll. Är... Fotbollsnatt från galären. Ja, ja, ja, precis. Ja, just det, du gick ju också där. Just mm, just. Det, det gjorde och, jag. Och en, det är, så här, det, är, det är benskydd, det är svett ja, Det är ont överallt ja. det, är... det är koffein det är Koffein det... är det koffein. Koffein. Både i kaffeform och i energidryckform Och det luktar rök ja, För att folk står utanför och röker Precis. Det är fan en bra lukt Det tycker jag. är det ja, <laughs> Det, det, det känns... kanske är dåligt att tycka så Men jag tycker fan lök, rök rök luktar gott tycker jag... jag tycker det, förlåt jag vet inte Det och det. bensinmackar det, det, beror, det beror lite på stämningen tycker jag, Ja. Passade, så, det, det liksom, så här, då är det, bra. Det, det, det, det, är det var, bra. det ska ju vara så här, en spelning helst, ja. ute en vårkväll, en sommarkväll. Sommarkväll, ja. Och det är så här, typ. det, det, vin det, och är, rök. Ja, det, det är juli, det är ett jävla bra band på scenen och det är liksom så här, Precis, här, det, det, är, det är... Det som ska är, vara! Stämning, stämningsgrej. Yes! Nej, men eh, nu tycker jag vi kör igång Denna fantastiska jävla podcast Den yes. fan bäst i världen eh, Riktigt jävla bra Musik Ja Skatt Skatt, ja En <laughs> ny skatt En ny skatt Kan det vara, don't spoil it Kan det vara Förmögenhetsskatten? Inte riktigt. Fan. Gissa igen. Kan det vara koldioxidskatten? Nej. Nej. nej. Jag, jag, jag vet, jag kan inte bara gissa. Okej. Okay. <laughs> Köttskatten. <laughs> du skämtar. Nej, nej. Vad vad fan är det här? Köttskatten eh, är en ny grej. Jag vet inte jättemycket om det, men man har väl snabbt upp så. Liksom, och det är en skatt som innebär att Ja, det läggs på en extra skatt på alla varor som ja, är kött, helt enkelt. Alltså, det är så att det är helt enkelt en skatt på kött vi snackar om här. Ja. Det ska skattas högre än en annan det, check. Det kanske, det är ju bra. Ja, eller? Jag tycker det är bra. Tycker jag, du jag, det är bra? Jag, är, jag är faktiskt för. Men, Men är det en stor skatt, eller är det en, vad, vad ligger det på procentuellt? Det har jag ingen koll på, ingen överhuvudtaget. Koll. Men... Det, det är bara som jag snappat upp. Och ska de här skattepengarna läggas undrar jag då? Det undrar jag med. Ska det gå till borgarna hur det får säga? För då är jag ju politisk här. Så att jag jo. menar, ska det gå till badplatsen i Rinkeby? Ehm. Um. Det vet jag inte, jag vet faktiskt Nej. inte vad den ska gå till det vet, jag, är, det vet jag är inte särskilt påläst Faktiskt inte jag Hoppas att den går till något vettigt Ja, jag hoppas också det Men det är ändå en kul idé Jag förstår inte, av alla skatter som man skulle kunna införa Typ så här koldioxidskatt är ju fan en bra idé Det är en bra idé, liksom det är en så här, idé. För, för då så, så, så släpper man inte ut lika mycket koldioxid mm. så här Vissa tycker att förmögenhetsskatten också hade varit en bra idé att införa igen. Så här, vissa tycker inte, men vissa tycker det. Mm. Men av alla mm. jävla skatter så, så kommer man på en köttskatt. Ja. Jag tycker det, det, det är kul på något sätt. Det är lite kul, ja. För det, det är rätt bra egentligen. För att Väldigt bra. Det, det är sjukt bra för miljön. Och, mm. och, liksom så, här, um, och, så, och så vidare. liksom. Som, som en person som länge har funderat över att bli vegetarian. Uh. Jag har faktiskt gjort det. Det har jag med. Uh, därför att jag... Så här, det är inte för att jag tycker synd om djuren. För jag anser väl att så här, visst, djur finns och djur dör och sen ska vi äta upp dem. Det är så mm. att naturen gjorde oss. Liksom. Det finns en anledning. Men eh, det är just alltså att, att för det första det är för jävligt för miljön. Det är det. Och för det andra så är många av de här djuren vi käkar upp har inte haft en, ett sånt jävla bra liv. Ja, eh, så att genom att inte äta kött så kanske man kan liksom, göra den här marknaden mindre Pro, profitsande. Ja, precis. precis. Men sen, sen är det ju alltså att med den här skatten så kom ju en, en liten storm på Facebook. Eh, som vanligt. Och i detta fallet var det förbannade grillfassor. <laughs> <laughs> ja, det, det måste ju fan det, det, vara så. Det, det, det är ju det. Alltså det, det, finns, det finns ju Uh, uh, sådana, alltså, det finns ju vissa, uh, inte får generalisera oftast fassor som, som uh. liksom placerar sig själva som så här. <laughs> ja det är fan jag som grillar jag är fan grillmästare, jag är, <laughs> är fan bäst hela jävla världen på att all, grilla. Alla, all annan mat får fan min fru göra, ja, men det, när det ska grillas då är det ja. jag som, som är i fokus. Och, och det involverar kött och då känner sig liksom Grillfassarna hotade, såhär liksom ja. i, i, i, den, i den makt de har i att kunna stå där vid och, och det, det blir så såhär jättestort rasiv är bara, jag, jag ska väl fan välja vad jag får äta? Jag, det blev... Ska ni lägga skatt på mitt kött, va? Ja, precis. Men... Din dialekt är bättre. Jag, jag, jag vet inte, men det, det, det är liksom... Så det, det blev ju jätte Raseristorm mot det så alla, alla dessa människor Som förväntar sig pension A-kassa ja. ja. Socialbidrag, ja. dagis ja. Gratis skolmat, ja. välfärdssystem ja. Men de vill inte betala En jävla skatt Nej det, det är, ju, det är det är liksom, Hur tänker de själva liksom? Det är jättekonstigt, det är såhär, jättekonstigt. Utan, utan att, att vara politisk själv Så är det en statsvetenskaplig Synsätt så är det ah. så att, betalar vi mindre skatt, då blir det mindre välfärd. För att de pengarna Precis. måste komma någonstans ifrån. Betalar oh. vi mer skatt, mer välfärd. Sen mm. vad man tycker är rätt, det får man helt enkelt välja själv. Ja. Men man kan ju inte ha båda kakorna. Nej. <laughs> det är konstigt. Ja, det det. det, är det, det just Oj, nu var jag elakt där. Det, det menade jag inte. Om det är några grillfarsor där ute som, som känner sig påhoppade av mitt uttalande. Så, så ber jag om ursäkt. Mm. Och sådär. <suss> så det, men det, det är ju liksom det att, att det blir liksom här um, ja, Vad va, ska jag nu mari marinera? Jag har tänkt er sån gr grönsaker <skratt> Nej <Nä. skratt> <skratt> <skratt> Grönsaker ne? <skratt> men, och Jag tycker att det, här, det här med grillfarsan ja. Det är ju fan ett intressant fenomen Det är väldigt intressant för att. Hur det kommer finns... det sig att så här, visst, Nu börjar vi leva i ett mer och mer sekulariserat samhälle ja, ja. Men, men normen är fortfarande På något sätt att mam mamma lagar i mat Ja. Och sen kanske pappa hjälper till ibland när det är fredag. För att han tycker det är mysigt liksom, ja, Så Men annars är det ju mamman i familjen som ofta lagar maten. Ja. Men när det väl kommer till grillning. Ja. Då är det, det är helt jävla omvänt. Ja, precis. Alltså, det är ju för konstigt att det, man har blivit så. Det är jättekonstigt. För jag, jag tror inte jag har haft... Äh, äh, jag, man kan väl säga så här, att jag har varit på rätt många grillgrejer i mina dagar ja. som in, involverar personer i, i, i medelåldern med, med släkt och så och det, det är alltid någons fassa ja. som vixner ta på sig och bara grillen det jag sköter jag <laughs> <laughs> grillen det är fan jag som, som grillar men jag förstår bara inte, om vi ska vara lite Nej, filosofiska det... hur, har, hur har det här hur har det här skett? det är en bra fråga för det är, det är egentligen rätt, rätt Konstigt. Det är väldigt konstigt tycker jag. Just All, alla kan ju grilla. Ja, ju, om, man ju bara, om man bara läser sig, typ. Jag menar, det, det, det, det, ja, kanske är det så att det är lättare att grilla än att laga mat inomhus. Det är det, det är det. Jag menar, till, till och med jag kan grilla. Och jag är sämst på att laga mat. Ja. Fast... När jag grillar så blir du typ hur de fryste i mitten. Men, men ja, då, Jag menar... <laughs> teoretiskt det, Teoretiskt sett, ja. kan alla, alla kan grilla. Ja, jag tror... Men jag, jag, jag förstår bara inte hur det här har blivit en sån, en sån mansgrej. det, ja, det, det är finns, just det. Det finns i få saker i samhället som är såna mansgrejer. Som att så här, köra bil. Mm. Skruva med stora maskiner. Ah. Och grilla. Ja, ah, just det. Att detta av dem är matrelaterat är ju för, för konstigt. Mm. Jag, jag vet inte, men det, det har alltid hängt ihop. Men liksom, det, på, på något vis så har du ju ändå, just de grejerna som du nämnde där ändå eh, hängt ihop med en annan kategori, om man säger så. Och det är ma macho eh, fassorna, om man ah. säger så. Och det, då, de, det är det att de, de ska visa att de är så sjukt manliga, vilket är så otroligt töntigt, tycker ja, det, det är jag. det är töntest jätt, jättelöjligt när folk ska... Försöka vara och så att säga så här, Ja fan jag mäcker med bilen och jag ja. grillar. Och jag jag, jag jag lagar fan min, min Min vask själv i köket så liksom. det, det är så jävla löjligt Jag ringer inte in några hantverkare Superlöjligt. Ja, det är löjligt verkligen... Och så blir det snett och jävligt <laughs> Har du personliga erfarenheter Av det här? Nej det har jag inte Nej, det, så... <laughs> det, är, det, det, det, det som du kan... brinner för det Helvete när min pappa skruvar på sak så blir de sned <laughs> Nej men jag har, inga, jag har inga personliga erfarenheter så Men, men jag förstår det, det är ju ofta liksom. Jag vet inte, Jag har ju en, en far som är otroligt Handig händig, mm. händig heter det. Mm. Så jag har faktiskt inte råkat ut för det här Men han, han är verkligen inte macho heller Men jag, jag, jag hatar verkligen Män som är så jävla macho ja, just det. Att, att manlighet är ju ingenting positivt för Försag det, det, det kanske för jag gjorde det. Eller det kanske inte gjorde. Så så personligen tycker jag att manlighet är dåligt. Ja, så, jag vet inte. Det är, det är bara att förstärka liksom, eh, vad ska man säga? Ja, alltså, vi lever ju allt i ett patriarkat, eller jag ja, tror det är personligt. Det, det tror jag, och, jag med. Och, och så, den här manligheten går ju ut på att, att, att nästan stärka patriarkatet ja, på något det, sätt. Det det är precis det jag menar. Och det är ju inte bra. Nej, jag kör bil. Ja, det det är jag som kör bilen ja, där ja, jävla Nu kör jag bilen, du lagar maten och jag kör bilen, jag mekar med bilen också. Hur, hur många mammor tror du har, har gått med att skruva i sin garage och att skruva på sin bil? Jag har ingen aning. Eller, 0 faktiskt, kanske, 2, en Kanske, jag, jag har ingen aning. Alltså, Frågan är om, om de liksom får det eller om mannen liksom kliver in och bara, Nej, det och ba för... Det är fan jobb. Det är ju <laughs> jättelöjligt! Det är så jävla mycket sådär kvinnor är smartare För att en ja. kvinna skulle gå och säga Okej okay, nu åker vi till verkstad och få det här fixat ja, ordentligt. precis. Precis, men det bara, jag ska fan byta min egen olja. <här> och det, och så, så här. Jag har rapsolja här jag ska hälla i. Och, sen och så kan så. man, <här> <här> rapsolja. Från grillen. Ja, ja precis. Det, hänger <här> det hänger ihop. Det hänger ihop, bilar och grillar, det och, hänger och, ihop. Och då kan man ändå tänka sig så här, visst, det kanske blir lite dyrare då. Om man kör med till den verksamma bilen. Men ja. så här, det finns en överhängande risk att den här mannen. Det är så här, fuckar upp hela skiten Så att man kan köra med bilen längre Och då måste man köra, hyra in en bergningsbil Och sen får den lagas ändå. Ja, precis Ja, så Alla barn, lyssna nu Det är viktigt att tänka på Sen när ni skaffar bil När ni blir att, stora och skaffar bil att, Ja, precis Att Det är mycket billigare att köra till en verkstad Än att köpa en ny bil Ja, det stäm, stämmer väl Och äh, tveka inte L Låt gärna er flickvän äh, Reparera bilen ja. Och köra bilen Och grilla Jag ska låta bli att grilla helt och hållet När jag blir vuxen Jag, jag tar avstånd från, ja. från grillen Grillning är fan patriarkatets vapen Ja Nu är det dags för det filosofiska rummet. Med mig idag har jag Martin Lindberg, eh, historieforskare och idéhistoriker. Ja. <laughs> <laughs> eh, men, lite så, för nu blir det lite filosofi här. Ja, det, det, det är bra. Det är bra. Eh, filosofi är kul. Mm, mm, mm. Är... Eh, nu menar inte jag att någon, någon, någon riktigt. men jag har, jag har en frågeställning som jag tänkte vi skulle diskutera med varandra. Yes. Um, men före för detta vill jag, vill jag bara varna känsliga lyssnare Och eh, jag är ingen fascist eller så Men eh, Martin Lindberg Är alla åsikter okej? Okay? Om de är okej? Okay. Ja. Hur, hur menar du då? Okej okay att ha eller okej okay att sprida eller okej? Okay? Okej okay liksom, att bilda regering på så Kan man dra demokratin så långt så att man låter... All form av, alla former av idéer kunna bilda regering? Det är en, det är en bra fråga. För då, då tänker jag uppenbarligen på Nazi-Tyskland, till exempel. Det är ju inte bra. Det, det är ju en dålig sak. Det är ju riktigt dåligt. Det är hemskt. Och, sak. och det ledde ju till, till massvis med människor dog. Mm. Men då får man också se det så att vem för frågeställningen är ju vilka är vi att ifrågasätta detta? För att i grunden så bygger ju alla principer på vad vi människor tycker själva. Mm. Om jag tycker det är att judar är ett jävla avskud. De ska skjutas och tas bort. Gud förlåt mig för att jag sa de orden fast jag är inte religiös. Men är det, är det fel bara för att jag har bort borta i Sverige tycker att det är fel? För vad är fel åsikter? Det där blir, väl, det där blir väldigt, väldigt... Vad ska man säga? Det, det, är en, det är en svår nu, fråga för är jag menar, ja, nu är vi i djupet nu är vi nästan, jag är nästan botten. i botten nästan i botten det, djup, det, här är, det här är så att liksom, tänka ut så on, on the fly jag menar jag tycker inte att, att heller då att fascism, alltså fascism och nazism är fruktansvärt det är det ju men alltså, det, är en, det är en knepig fråga det här med liksom, mm, mm. Som det, typ, jag, jag, jag, jag måste fundera ett tag för att, ja, ja, ja. för att Rent tekniskt sett Kan man säga så att All form av politik Som bygger på ett hat mot andra Och en vilja att utplåna andra Ska inte få bilda regering Skulle man kunna säga så Jag tycker det Jag, Eller är det typ fascism Om det är fascism <laughs> Eller, är det att... så, Nej det är du inte Men så här, är det typ, vad ska man kalla det så här, att, att, att förbjuda någon att bilda regering Det är ju, inte, det är ju odemokratiskt kanske man kan tycka. Det, är, det är kanske det, men det är, men det är ju hatiska åsikter. Det, var, Hets mot det, ho det ho är hotel. Ja, det, det, det hotar ju folk. Mm. Det, det är ju ett hot mot andra människor. Det är ju inte bra. Nej. Det är ju fruktansvett. Om, om, om, om man sätter det så, så liksom ska man väl försöka hindra det. Det, det är ju uppenbart att vi, vi måste knyta detta lite. Nu vill jag bara säga att jag drar inga paralleller mellan eh, nazisterna. Och Sverigedemokraterna Men Sverigedemokraterna är ändå ett parti som bygger på ett hat. Det kan vi komma dem. överens om. Det kan vi komma överens om. Ett, ett hat. Och hat är ett väldigt starkt ord. Jag själv ser det som ett hat och jag tror att politikerna ser det som ett hat. Ja. Jag snarare ser det som ett missnöje. Mm. Att åh nej, invandrare kommer hit och tar våra jobb, Fastän det är lögn och skit, tycker ju du och jag. ja. Men, det, det tycker vi. Men det är ändå. Det är skit, ja. pre Precis. Men de är ju, får ju bilda regering ändå. Det får de. Um, Men det är ju ändå ett hat Det är sant mm. Det har att säga att jag vill förbjuda Sverigedemokraterna Och det är väldigt radikalt om jag tycker så Men jag tycker inte de ska få vara med I regeringen Jag, jag tycker att, att hatiska åsikter är inte okej okay. Jag tycker det ska vara nolltolerans mm, Faktiskt mm. För, för menar det, För liksom Har vi inte någon kontroll över det Då, då kan det utgöra ett gigantiskt hot Mot liksom jag, jag tycker ändå att, att, att det är så här, man kan få känna ett hat om man vill. Jag tycker att hat är ju mycket, mycket då, oftast dåligt. Ja. Eh, och sen så, ja, olika former av hat kanske vissa tycker det är bra. Så här. Jag tänker inte säga något om det. Men ett hat en politisk grupp. Jag hatar ju nazister till exempel. Ja, och det gör jag med. Ja. Eh, men men så här, om du och jag skulle vilja bilda en regering så är det väl okej att vi hatar nazister. Ja, det, det är, är okej. Okay. Men så här, att, att hata en, en, en folkgrupp som till exempel muslimer eller judar eller kristna eller vad som helst. Ska man få bilda regering på det? Nej, just för att, för att liksom det, det är ju oprovocerat så att säga. Mm. Vad, vad har de personerna gjort för att förtjäna att få liksom, ett helt parti mot sig? Det är ju det är hemskt. Att, att Det är ju ett helt irrelevant. där det är. Ju man, är det ju. Ja, det är ju det är orimligt. Det är ju jättesjukt att man liksom bara det är ju nästan att hata för att hata. Ja, hata för hatandets skull. Precis. kan man ju kanske till och med säga. Ja. Uh, jag tycker att uh, jag, jag tycker det är tveksamt om, om vi ska få låta Sverigedemokraterna regering jag, jag må vara kanske lite galen när jag säger detta för att motargumentet är ju ja men 10 av folket tycker att det de säger är vettigt. Men hade, tio, hade den här 10 så här visst kanske 2 är väl idioter, men resten mm. tror jag att du har väljare inte riktigt vet Ja, Vi spelar alltså in i en djupasal. Eh, stolar om det och så, så vidare. Det är helt enkelt live, det, det är så får det vara. Så är det. Men, jo, som bygger alltså, på en, en hatisk åsikt. För att, när som helst kan ju det här eh, redan fientligheten mot den här etniska gruppen, vi snackar ju mycket om muslimer nu. Mm. Ja, Det är det hatet diktas mot. Det är det så här, Sverige-demokraterna har ju inget speciellt hat mot judar till exempel. Nej, de men... gillar ja. ehm, Utan det är ju för, för, för mesta delen det Muslimer de, de riktar sitt hat mot mm. Nästa steg Partiet kanske gör Rent om man spekulerar Är mm. att, att börja starta läger ja, precis. Och börja dra in mänskliga rättigheter precis. Och sen har vi ett nytt Andra världskriget och en ny utrotning mm. Och det är, jag ser problematiken för att Det här är saker som har hänt i vår historia Flera gånger Det är just det men det, det, liksom, det liksom återuppkommer. Precis. Alltså återigen. Och jag tycker att, att självklart ska vi aldrig låta det hända igen. Och därför tycker jag att det... det är ju lätt att säga, men ändå så händer det. det hela tiden. Det, det är just det. Och därför tycker jag att man, att man måste sätta ner foten och fan göra det rejält. Liksom ja. så att, att liksom, ja, men, jag det men menar, jag, jag tänker inte bara på... så här, det, det, det räcker ju inte att stanna på på andra världskriget och nazismens utrotningar av judar, utan du kan gå längre, du kan ja, gå ja, ja. till eh, ja. apartheid, till utrotningen av indianerna i USA, till utrotningen av, av, av såhär, vad fan heter de, inka indianerna mm. på 1400 talet när sp spanjorna kom till USA för första början. Alltså, mm. Hela tiden har vi A människor på och varandra. Australien, aborinerna. Precis, som också blev helt jävla utrotade och mördade. Ja. Eh, eh, Fruktansvärt. Såhär, vi människor känner uppenbarligen ett behov av att hata andra grupper, fastän de inte har gjort ett piss och Precis. sen bara har ihjäl dem. Det är jättekonstigt egentligen. Hur, hur kan det ens liksom uppkomma så här ja. hat? Och, och vi märker aldrig att liksom... det hela tiden upprepas. Hela tiden om man med en upprepas detta hat. Det... När ska vi sätta stopp för det? Det är nu det är dags att göra det. Det är, det är nu det är dags ja. att göra det. Vi måste sätta ner foten. <laughs> nu, revolution! <laughs> ja. nej, nej, inte Revolution! Men ja... Jag, jag, tyck, jag tycker det. Så här, stoppa hatet. Ja, precis. Det finns ingen mening att hata. Hat är onödigt, kamrater. Det är onödigt. Mm. Väldigt onödigt. Jag lämnade högkritin en rätt intressant grej häromdagen. Jaha. Det är ju så att jag för någon dag, sen så, så byggde jag ju telefon då mm -hmm. till. till en, en uh, Iphone i detta fallet och... och um, Från en telefon till en riktig då? Men, men, äh. Ungefär så, ja. <laughs> det, den gamla dog när batteriet var på 80% liksom. Ja, du, ja det, det var ju då dålig grej. Det, det höll inte, uh, i vilket fall. Men jag har märkt liksom hur, hur mycket man fastnar i det. I alla appar, alla, alla spel, så här, eh, det är quizkampen, det är Russell. Det vi pratade är... om det här flow förra free. gången faktiskt. Det gjorde det vi. Det gjorde vi. Eh, just Fast... vill du säga hej? Vi, nej, eh, ingen nej. hej. Vi, vi har en gäst i programmet. En gäst i programmet, det är väldigt tyst låt, en liten gäst här. Ja. Eh, men det gör ingenting, vi får lyssna på våra kloka röster och så vidare. Eh, jo, just ja. att det finns en app för allting. Ja. Och nu så kan man nästan spela vidare på det att det, det är så lätt att fastna. Jag, satt, jag tror jag satt två timmar idag och spelade Flow Free. Jag skojar inte. Vad är det för det, det är så att man drar linjer på, på en, ett bräde Och så ja. ska man fylla upp ah, ja, hela Ja, det. det är ju ett spel. Ja, jag vet. Ah, ah. Men eh, jag kunde inte köra det innan. Eh, för då dog telefonen direkt. Ja, ah, jobbigt. Ja, eh, ah, det är lite drygt. Men det får mig att liksom dra paralleller. Alltså att man fastnar i... I nya grejer när, när det är nytt för en själv liksom. mm, mm. Jag, jag minns speciellt när Facebook var nytt. Liksom när, när det började Det låter ena, det så som en gammal gubbe. Ja jag, vet, vet. jag vet jag låter jättegammal och <laughs> det är så ah, jag Men, men liksom när, när, det, när, det blev, när det blev stort liksom så här, i början där. Då minns jag att alla precis alla körde Farmwheel. Ja, det, det minns jag också. Ja. Farm var fan the thing. Ja, det var, det var ju skitstort. Det var, det, var det var verkligen. Och det var, gick från en dag till en annan. Jag minns att man kom, man kom så till skolan och så märker man att alla sitter där med datorer och slår på tangentarna så säg inte ord. Det här kolla, var ju ra, ja, kolla rakt in i skärmen. Uh. Såhär, eh, knappt liksom medveten om vad utanför. Man bara, ej, ej, du, du, ej, du. Alltså. Vad va gör du? Vad gör du? Hej du, farm men, men, men, men, men vad, vad, vad gör man? Vad gör, du, vad gör du på farm? Jag har en farm. Det är <laughs> liksom allt, så jag har en farm. Ja, precis. Ja. Och sen, sen liksom... Jag tyckte nog inte det verkade så kul, så jag började inte spela för ett tag där. Sen märkte jag att det är, li, ja, det är lika bra att börja, så, för alla andra körde. Så man, man fyllde med strömmen där och så... Det är ungefär som droger då? Ja. <laughs> då, nej, men, nej, jag Nej, bara. Ja. Ja, du, ta inte droger. Du är du, dum huvudet. Jag hatar droger. <laughs> ja, droger är um... förjävligt. Uh, och liksom, då då blev man nästan lite sån själv. Märkte man så här. Alltså, alltså, man, man sitter hemma i köket och mussan går förbi och bara, Va, vad gör du? Jag spelar farmwild. Vad gör man på farmwild? Jag har en farm. <laughs> och, och liksom så här, jag matar mina får. Ja, precis. <laughs> Lägg av. Och, och sen var det ju det att, att det som ibland hände det var det här momentet som både kunde drabba dig själv och alla andra i din närhet när Att helst. farmen brann ner? Inte riktigt. Att den blev invaderad av amerikaner? Nej! Att den blev invaderad av ryssar? Nej! <laughs> Nej jo, det kunde ske precis när som helst. Det var som en liten, liten, liten så här explosion kan man säga. Det bara hände och det blev kaos. Att någon kom på det så här, kanske mitt under lunchen. Eller, eller liksom i alltihopa. Och bara, nej! Nej! Och så bara, va? Jag måste skörda! Annars är min skörd förlorad! Liksom. Och så bara, ja, och bara, man, man måste skörda två timmar. Eller, eller, två timmar efter att ha grott Annars så kommer man att förlora hela skölen. Jag, jag har investerat. inga pengar kvar. Jag har odlat jordgubbar. Jag måste skörda mina jordgubbar. Jag och minns. liksom kunde springa så här. Från matsalen tillbaka till skolan. Liksom bara avbryta den. Kasta iväg tandviken. Kasta iväg kasta iväg brickan och kasta iväg besicken. Bis jag minns att man satt och sprilla. räknade nära på dagen, ja, det var lagt att, att uh, ja. Liksom vissa satte i alarm, för när ja, jordgubbarna ja. skrev bli det färdiga. Oh, och så bara, nu har jag råd att köpa barber, yes, yes, yes, yes! Och sådär liksom. Ja, jag minns en kille vars morfar var level typ 50 på det jävla spelet. Oh, shit, jag kom oh, till level herregud. 4 kanske, max. Eller något. Ja. Um, yeah. Men det, det, det var ju många såna här grejer som, som liksom levde ett tag såna, såna spel som var The Happy Aquarium, så satt man där med ett akvarium jag och skrubbade. Jag undrar om de införde köttskatt <laughs> i FarmWheel. Kan de ha gjort det? Vad har hänt med Farmville nu? Get, det är en rätt get, intressant grej. Jag skick. hoppas fan de har infört kött i skiten. Ja det hoppas jag med. Det, Vi, dessutom hoppas jag att de har gjort det som, som tv-sopan-farmen. Alltså att de bytt koncept <laughs> helt. Ja, jag har och, inte och sett liksom det, showen. Men. Nej den, det har inte jag heller så mycket. Den är väl det är väldigt dåligt jag. Eh, men man har väl sett lite så man har gått ner taget mackar. Jag sätt. Liksom, när ja, föräldrarna ja. sitter och över och så går man tillbaka upp och så. Ja, ja. Så, som så ofta händer. Men för ja. att, att, att rounda upp så att säga. Så, så kan vi väl sammanfatta dagens podcast med att ähm, köttskatter är en bra sak. Det är en bra sak. är fel. Är, och och, äh, är värre en droger. Ja, eller är och, en drog. Och det är <laughs> smartphones också. Smartphones is the opium of the people, för ja. att, att återigen citera Mark, som jag gjorde förra avsnittet. Smartphones, not even once. Nej, eller hur? Vi vill också tacka, ja vi vill inte tacka någon för att vi sitter här illegalt så att säga. Ja, um, um, men vi vill vi vi bara kom hit med våra grejer. Precis, som så ofta sker. Vi vill tacka yes. den lilla söta tjejen som stod här, kanske var hon två och kollar på oss i typ 20 minuter utan att säga ett ord. Ja. hon ville inte säga hej men nu säger vi hej då. Det var faktiskt för ett tag sen. Um, kolla lyssna på våra kompisars podcast som heter det du inte får göra i Minsk i morgon. Spelas in direkt i morgon ja. Precis. Precis. Imorgon Precis. kväll kommer det förmodligen uh, ut. D D I F G I M.sc. Och eh, annars får ni lyssna på oss nästa onsdag. Ja, vi är tillbaka. Eh, precis vi är tillbaka som varje onsdag. Har det gött! Riktigt gött! För fan!